Про все на світі забував, коли бачив її. Марнота заволоділа мною і пуста пиха. Почувався тим давнім царем, що все перетворював на золото, лиш доторкувався рукою. Я доторкнувся до матронки і вже дав їй усе. Гетьманша, вся в золоч. Золота жінка. Згадати б, якою страшною смертю загинув той цар? Шматок найнужденнішого хліба Коли підносив його до рота Ставав золотом Хліба Не заміниш золотом І в жінки не можна відбирати Жіночність Ромінюючи її на марне золото Не знав я тоді цього Та коли візнав чи стримав би своє серце Підложницею Ніколи б не схотів цю жінку а тільки Хмельницькою тільки гетьманше, уже відчув силу своєї влади в усьому, не віддав тільки, що часто сила та буває злою, і те, до чого доторкується, гине. Ох, матронко, матронко, дитина моя нещасна, що тільки не казатимуть про тебе, порівнюватимуть аж із Геленою Троянською, через яку щинилася колись страшна війна багатолітня. Ім'я твоє забудуть і називатимуть, хто як захоче. Звинуватять у злочинному намірі отруїти мене у змові з королем, з панством, єзуїтами. Стверджуватимуть, ніби підсунули тебе мені, єзуїти підступні, щоб звести світу. Єзуїти забралися в хату гетьмана і кілька років тримали біля нього жінку з трьома найменнями Юльця Анельця Гелена. Як вдалося пізніше встановити Лаврінові капусті чигиринському городовому отаманові та старості гетьманської розвідки. Шкода говорити. Можна справді підсунути чоловікові гарну жінку на ніч і на дві, але підсунути любов. Чи ж можливо? Тільки люди з холодними серцями можуть таки твердити та ще й вірити. Однак ніколи не бракувало охочих зганьбити перед нащадками цю нещасну жінку і мою велику любов до неї. Бавляв, любові ніякої не було, а тримаю її коло себе, як приспанку. Не кожен може здобути барв зорі або абарайдуги. Зате кожен має слину, щоб Лювати найсвятіше. Ще древні казали, сміливе очорнительство завжди дає наслідки. Тільки звірі не мовлять і не пишуть, а тож і не клевещуть. Хіба й мене самого не пробували очорнити, оточували легендами, але я волів жити поза ними, гаразд відаючи, що в легендах зникає жива особистість і лишається тільки безплотний символ яким кожен зможе скористатися для своїх цілей, часом і злочинних. Мене віддавали тільки історії, відбираючи все земне і людське. Але ніяка душа не здатна охопити і підкорити історію з її неосяжністю і невловимістю. Душі треба простого щастя. Влада змінює людей. Забуваєш навіть про давню любов, але нової прагнеш так само гаряче, як усі смертні. Коли ж ти принесений у жертву, і нікому немає діла до твоєї душі, до сердечної скрухи, ти тільки гетьман, а людське тобі не належить. Жорстокість, а не справедливість, страха, неповага, не співчуття, холод душі, а не любов, таким бачить володаря. А я хотів усе це перевернути, і починав з любові. Чи не з того почав. Однаково ж був упертий навіть у своїх заблудах. Упертість ради тих, кого захищав. Хотів передати її нащадкам. Вєй, не можна всього до кінця продумати. Зате все можна витримати. Я мав витримати. Лігерин переповнювався людьми, кіньми, обозами, зброєю, метушнявою, гамором, заклопотаністю, тривогою, нетерпінням. Так само, бо ще більше, повнився невеликий мій двір, бо всі прибували, мов би, до гетьмана тільки. Всім треба кончись сюди. Пробивалися, домагалися, відпихали сторожу, доходило не до криків самих, а й до шабель. Лише тепер пані Раїна збагнула, бодай, якоюсь мірою межі моєї заклопотаності і моєї величі, і трохи притихла своїми панськими домаганнями. Затемо Мотрона ніби й народилася стати гетьманшею, Не відала ні розгубленості, ні страхів, готова завжди бути коло мене, чи то за трапезою, чи на виїзді пишному. І вже за два дні знано була всім, і звана з шанобливим острохом «сама». Був гетьман, а з ним «сама». Мали розмову з гетьманом, і була присім «сама». Обід дав нам ясно вельможний, і по праву руку від нього сиділа «сама». Прискочив з гетьманським знаддям Іванець Брюховецький. Приїхав з ним отець Федір – Прибули писарі, з якими вже й Виговський, у козацькому вбранній, чистий, чемний, чепурний. Перед мені не пхався, як Брюховецький, та я покликав його сам. Пам'ятаю, яку прислугу мені зробив під Боровицею пане Іване. Тож хочете би випробувати в нашій ділі, бо здається мені, що годин ти більшого, ніж спогадування про свою інфамію та лики татарські. Вигольський мовчки схилив голову. Знав, пошанів. Бачив ти, що сталося на жовтій воді. Та не просто виграна битва і не просто кров.